Розділ 17. Я прокинувся, а камінчик вже дивився на мене. Тепер так бувало кожного разу, але жахало щоразу однаково. Звідки я знав, що без ока пентагонально-симетрична істота дивиться на мене? Я просто знав. Щось в мові тіла. Ти прокинутися. Еге. Я виліз з ліжка і потягнувся. Їжа. рука простягнула мені гарячу коробку. Відкрив і глянув всередину. Схоже на яєшню з сосискою. Кави. Рука на виконання своїх обов'язків простягнула каву. Типу, круто, коли гравітація є, то каву приносять в горнятку, а коли немає, то в пакеті. Я згадаю це, коли писатиму враження від Гейл Мері для Єлпа. Єлп – вебсайт для пошуку на місцевому ринку послуг, наприклад, ресторанів чи готелів. Ти не повинен дивитися, як я сплю, все в порядку, – повернувся я до камінчика. Він відвернув увагу до верстака у своєму кутку. – Правило ріданської культури – повинен дивитися. Він узяв до руки якийсь апарат і заходився в ньому длубатися. Ох, слово на літеру рука, культура. Ми нагласно гласно домовилися, що культурні явища мають прийматися. Цим закінчувався кожен невеличкий диспут. В основному, робиться, по-моєму, бо ми на так виховали. Ми не дійшли до зіткнення наших культур поки що. Я жував і запивав кавою. Під час сніданку камінчик мовчав, немов води у рот набрав. Він завжди мовчав Ериданська чемність. Сміття. Рука підхопила пусте горня і коробку від сніданку. Пішов до Стернової і вмостився в пілотському кріслі. На головний екран вивів зображення з телескопу. В центрі знаходилася планета Адріан. Останні десять днів вона зростала все більше і більше. Чим ближче ми підлітали, тим з більшою повагою я ставився до астрономічних здібностей Камінчика. Всі його спостереження за масою і рухами цього небесного тіла були абсолютно точними. Сподіваюсь, що його розрахунки гравітації теж будуть точними. Або наші намагання вийти на орбіту будуть дуже короткими і болючими. Адріан виявився світло-зеленою планетою з тонкими білими хмарами у верхніх шарах атмосфери. Поверхню було неможливо побачити. Знову-таки я дивувався можливостям програмного забезпечення комп'ютерів корабля. Ми оберталися довкола осі, несучись у просторі, але зображення на екрані було непорушним. «Ми наближаємося», – сказав я. Камінчик знаходився двома поверхами нижче, але голосу я не підвищував, бо знав, що він чув мене просто чудово. «Тобі відоме повітря, питання...» Відгукнувся й ріданець. Так само, як я знав його слухові можливості, він знав мої слухові обмеження. Прямо зараз спробую ще раз. Перемикнувся на екран спектрометра. Гейл Мері неймовірно надійний, куди не глянь. Але не можна очікувати, що все працюватиме ідеально. Спектрометр щось розійшовся. Думаю, проблема у цифровому перетворювачі. Щодня його запускаю, щодня він пише, що недостатньо даних для аналізу. Зосереджуюсь на Адріані і повторюю спробу. Чим ближче ми підходимо, тим більше відбитого світла отримуємо, і, можливо, його вже нарешті вистачить, щоб спектрометр повідомив, з чого складається атмосфера цієї планети. Аналізую, аналізую, аналізую. Аналіз завершено. Спрацювало. Спрацювало питання, перепитав Камінчик на повну октаву вище, ніж зазвичай. Він повчав своїм тунелям до позору в стороні. З чого повітря, Адріана? Питання. Я зачитав результати з екрану. Схоже, що там 91% діоксиду вуглецю, 7% метану, 1% аргону і решта – залишкові сліди газів. Досить товста атмосфера. Всі ці гази прозорі, та поверхні я не спостерігаю. Зазвичай ти бачити поверхню планети з космосу питання. Якщо атмосфера дозволяє проходити світло, то так. Око людини неймовірний орган. Заздрити. Ну, недостатньо неймовірний. Поверхню Адріана я не бачу. Коли повітря справді багато, воно зупиняє світло. У будь-якому випадку це неважливо. Метан – ось що дивно. Поясни. Метан не тривкий. Під дією сонячного світла він досить швидко розпадається. Тож як він може бути присутнім? Геологія створює метан. Діоксид вуглецю плюс мінерали, плюс вода, плюс тепло робити метан. Так, можливо, відповів я. Але метану там багацько. Вісім відсотків при досить товстій атмосфері. Чи можуть геологічні процеси стільки створити? В тебе є інша теорія питання? Я потер ззаду шию. Ні, немає. Це якось дивно. Суперечність – це наука. Ти думати про суперечності, робити теорію, ти – наукова людина. Так, треба обміскувати. Скільки ще до виходу на орбіта питання? Я перемкнувся на штурманську консоль. Ми йдемо чітко по курсу, і за 22 години відбудеться запуск двигунів, який виведе нас на орбіту. Менше ніж день. Хвилювання. Потім ми взяти зразок астрофагів з Адріану. Твій корабельний відбирач зразків працювати добре, питання. Так, відповів я без вагань. Уяви не немаю, чи, чи кажу правду. Не треба камінчику знати, що я ледь розуміюся на функціях мого корабля. Гуртав перелік наукових інструментів, поки не знайшов пристрій зовнішнього збору. Ознайомився зі схемою на екрані. Все досить просто. Пристрій являє собою прямокутну скриньку. Після вмикання вона повертається перпендикулярно обшивці, потім двері з обох бійків відкриваються, всередині просто багато липкої смоли, яка закріпить усе, що потрапить всередину. Ось так. Липучка для мух. Прикольна космічна липучка для мух та всього лиш липучка. Після відбору «Як зразки входити на корабель?» питання... Простота не означає зручність. Я щось не бачу жодних автоматизованих систем для взаємодії зі зразками. Я маю вийти і забрати її. Люди, вражати! Ти типу покидати корабель! Думаю, так. Ериданці ніколи не обтяжували себе винайденням скафандрів. А з якого дива, для них космос є позбавленим сенсорних підрезників. Це як для людини у костюмі водолаза пірнути в океан чорної фарби. Просто немає жодної причини так вчиняти. Ериданці для позакорабельної активності використовують роботів. Гейл такими не обладнана, тож доводиться виходити у космос і все робити власними руками. «Виражати – це невірне слово», – сказав Камінчик. «Виражати – це комплімент. Краще слово – це...» А що це означає? «Це коли особа діяти ненормально. Небезпеки для себе». «Ага», – додав до бази даних новий акорд. «Схибнутість». Моє слово для цього – «схибнутість». «Схибнутість! Люди схибнуті!» – я знизав плечима. «А, сиру твоїй матері!» – вирвалося в мене. «Слідкуйте за мовою!» – відгукнулося радіо. «А серйозно, що сталося?» Пробірка для зразків випала з моєї руки і впала на дно басейну. Аби пролетіти три фути, їй знадобилось декілька секунд, проте, знаходячись у найглибшому у світі басейні з одягнутиму скафандр для ПКА, я не мав жодної можливості нахилитися і підібрати її. «Я впустив пробірку номер три». «Гаразд!» – відгукнувся Форестер. Це лише третя поки що. Значить, нам треба попрацювати з струбцинами. Може, це не у струбцинах справа? Може, в мені справа? Інструмент у моїй каструбаті через руковицю в руці був далеким від ідеалу, проте достатньо оригінальним. Він перетворював незграбне мацання рукавичкою на тонку маніпуляцію. Все, що мені потрібно зробити, то це натиснути гачок вказівним пальцем, і затискач зійдеться на 2 міліметри. Якщо я натисну інший гачок середнім пальцем, затискач повернеться на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Мій безіменний палець та мізинець спричинять нахил вперед на 90 градусів. «Чекай, я перевіряю відео», – сказав Форестер. Лабораторія нейтральної плавучості НАСА у космічному центрі Джонсона була сама по собі чудом інженерії. Гігантський плавальний басейн був настільки великим, що вміщував точну копію Міжнародної космічної станції. В ньому відпрацьовували переміщення ОПК-скафандрах при нульовій гравітації. Після незліченних нарад – який я на біду був змушений відвідувати. Спільнота мікробіологів переконала страт, що місія вимагає спеціально розроблених інструментів. Вона погодилася, але за умови, що жоден із них не буде критично важливим для виконання місії. Вона визначила усі важливі речі як такі, що мають бути готовими. З мільйонами годин споживацького тестування. І так, я був її маленькою науковою болонкою. Мені випало тестувати ВМІ. ВМІ – це акронім, в якому зашифровано три слова, які Бог ніколи не планував ставити разом. Вакуумний бікробіологічний інструмент. Астрофаги живуть у космосі. Ми можемо вивчати їх на Землі в наших умовах, як забажаємо, але нам ніколи не отримати повну картину їх функціонування, допоки вивчення не буде перенесено в вакуум та до нульової гравітації. Команді Гейл Мері знадобляться ці інструменти. Я стояв на одному куті ЛНП, за мною виглядала вражаюча МКС. Поряд висіла пара аквалангістів, на випадок, якщо мене доведеться рятувати. Заради мене нас втопили для мене металевий стіл. Найбільша проблема полягала не в створенні обладнання, яке б працювало у вакуумі. Вони, значить, повністю змінили дизайн піпетки, бо в космосі всмоктування не працюватиме. Найбільша проблема полягала в товстих, як сердельки пальцях рукавиць скафандру, який має вдягати користувач. Астрофагам вакуум, може, і подобається, а от людському тілу – ні. Але годі. Щонайменше, я чимало дізнався про те, як працює московицький скафандр. Так, московицький, не американський. Страт заслухали декількох експертів, і ті всі погодилися, що московський скафандр для ПК «Баклан» є найбезпечнішим та найнадійнішим. Тож його варто використовувати під час місії. «Добре, я гляну, що сталося», – мовила радіо голосом Форестера. «Ти сказав, що натиснув, аби воно не хилилося, але натомість відбулося розкриття». Напевно, заплутався внутрішній тросик. Виходь же, ти можеш піднятися на поверхню і прихопити з собою струбцину?» «Егеш!» – я махнув аквалангістам і вказав нагору. Вони кивнули і допомогли мені піднятися на поверхню. З басейну мене підняли спеціальним краном і поставили на найближчу палубу. Підійшли декілька техніків і допомогли вилізти з скафандру. Хоча це було дуже просто, ти просто виходив через задню панель. «Скафи типу личинка мені подобаються». З кімнати керування вийшов Форестер і узяв інструмент. Я зроблю деякі зміни, за декілька годин можемо спробувати знову. Мені телефонували, поки ви були внизу. Вас просять пройти в тридцятий корпус. Поки перезавантажують симулятор польотів у Шапіру і ДІБУА перерва. Страт просила, щоб ви підійшли і потренували їх по астрофагах. Нема миру нечастиво. Прийнято, Хьюстон. Світ міг добігати кінця, але перебування на території головної бази НАСА не могло не розхвилювати мене. До того ж, мені подобалося гуляти по території, де творилася космічна історія моєї країни. Пройшов повз охорону і повернув до невеличкої кімнати для нарад, де вони розмістилися. Мартін Дюбуа у блакитному однострої підвівся і потиснув мені руку. «Доктор Грейс, радий вас знову бачити». Його ретельні записи і помітки були розкладені довкола. Неаккуратні папери Ані Шапіра були розкидані навколо її стільця, але самої астронавки на місці не було. «А де Ані?» Чоловік сів знову. Навіть сидячи він тримав чітку ідеальну поставу. Їй треба скористатися вбиральнею, має скоро повернутися. Я сів і розкрив рюкзак. Ви ж знаєте, що можете називати мене Рейландом. Ми тут всі маємо докторську ступінь, як на мене, то першого імені буде досить. Пробачте, доктора Грейс, мене не так виховували, але ви можете називати мене Мартіном, якщо бажаєте. Дякую. З я дістав і увімкнув ноутбук. Як ваша справи останнім часом? Я перебуваю у порядку, дякую вам. Доктор Шапіро і я почали статеві відносини. Припнувся я. Добре. Я вирішив, що з мого боку буде завбачливо повідомити вас. Він відкрив запісник і наготував олівець. Між ядром команди немає бути секретів. Звісно, звісно. Тобто проблем це не має викликати. Ви займатиметесь наукою в основному складі, а ані у дублюючому. Не повинно з'явитися сценарію, за яким ви обоє потрапите у один склад. Але, ну тобто, ваші відносини... Так, ви праві. Мене призначать на самозгубну місію за рік. Якщо з якихось причин я стану непридатним чи непідходящим, у цю самозгубну місію відправлять її. Ми в курсі про це і розуміємо, що наші відносини можуть закінчитися лише смертю. «Нам випали гнетюті часи», – відказав я. «Ми з доктором Шапіро дивимося на це інакше». Майкл склав руки перед собою. «Ми насолоджуємося кожною активною статевою зустрічю». «Ага, добре. Мені не потрібно знати. Презервативи теж не потрібні». Вона на препаратах, що контролюють зачаття, і до того ж ми обоє, як частина програми, пройшли дуже детальний медичний огляд. Я почав набирати щось на клавіатурі, сподіваючись, що він змінить тему. Це приносить багато задоволення. Впевнений, що так і є. Я подумав, що вам на всякий випадок варто бути в курсі. е е е ні, вибачте. Відчинилася двері і залетіла Аня. Пробачте, пробачте, мені треба було подзюрити. Дуже треба було. Промовила найрозумніша і найосвіченіша в світі мікробіологиня. Аж ноги зводила. Вітаємо, докторе Шапіро. Я повідомив доктора Грейс про наші статеві відносини. Я обхопив голову руками. Круто, відреагувала Аня. Нам немає чого приховувати. Так чи інакше, сказав Дібуа, якщо я правильно пригадую останній урок, ми опрацьовували біологію клітини в рамках мітохондрії астрофагів. Так, я... Так, я прочистив горло. Сьогодні поговоримо про цикл Крепса астрофагів. Цикл Кребса – це ключовий етап дихання всіх клітин, що використовують кисень, аеробне дихання. Центр перетину, безлічі метаболічних шляхів в організмі. Він ідентичний тому, який ми знайшли у земних мітохондріях, але з одним додатковим кроком. Ані підняла руку. Пробачте, ще дещо. Вона звернулася до напарника. Мартіно, у нас після цього уроку перед наступним тренуванням буде 15 хвилин особистого часу. Хочеш зустрітися у ванні і зайнятися сексом? Я знаходжу це приємним, приєм «Дякую вам, докторе Шапіро». «Окей, круто». Вони обидва подивилися на мене, готові до уроку. Я почекав декілька секунд, аби впевнитись, що більше не буде передачі інформації, але вони виглядали вдоволеними. «Отже, цикл трикарбонових кислот у Астрофайг має варіанти. Чекайте, ви називаєте її доктор Шапіро під час сексу? Очевидички, це її ім'я». «Мені типу подобається». «Пробачте, що запитав», – сказав я. «Отже, цикл Крепса». Дані Камінчика щодо планети Адріан були залізними. Вона має 3,93 маси Землі при радіусі 10 318 кілометрів, майже вдвічі більше протиземного. Обертається навколо та у кита з середньою орбітальною швидкістю 35,9 кілометрів на секунду. До того ж, він розрахував розташування планети з точністю до 10 тисячного відсотка. Всі ці дані мені були необхідні для розрахунку швидкості виходу на орбіту. Буде непогано, якщо ці дані виявляться точними, бо якщо ні, то при підході до планети можуть бути неприємності, можливо, навіть трохи смертей. Природно, щоб взагалі скористатися спіндвигуном, двигуном, я маю вивезти нас з режиму центрифуги. Ми з камінчиком літали у стернові, він у своєму пузарі я в кріслі пілота, і я дивився на зображення з камери огляду, начепивши дурнувату посмішку на обличчя. Я над іншою планетою. Не мав би я бути таким захопленим. Останні ж пару тижнів провів біля іншої зірки. Але це якась езотерика. Та у кита дуже схожа на сонце. Вона яскрава, дуже близько не підлетіти, та навіть головний спектр частот той самий. З певних причин перебувати біля іншої планети значно захопливіше. Над нами висіли тонкі хмари Адріану. Або, якщо точніше, тонкі хмари ледь сунулися взагалі, тож ми зумили зображення крізних. Планета мала вищу від земної гравітацію, тож орбітальна швидкість була вища за 12 км на секунду. Значно більша, ніж вам необхідно розвинути для виходу на орбіту рідної планети. Світло-зелена планета, за якою я спостерігаю останні 11 днів, тепер явила нам значно більше деталей. Вона не просто зелена, її опивили темні і світлі полоси, геть як на Сатурні з Юпітером. Та на відміну від цих газових гігантів, Адріан – кам'янистий світ. Дякуючи записами ріданця, нам відомі радіуси, маса, що означає, що густина теж відома. І вона занадто велика, як для простого газу. Там є поверхня, і ми її просто не бачимо. Йой, я б усе віддав за посадковий модуль. Направду, він би мені нічого не дав. Якби я якось і примудрився сісти на Адріані, то атмосфера роздушила б мене. Це як на Венері висаджуватись. Чи не, Ріді? Різниці ніякої. Дідько, тепер я шкодую, що камінчик не має посадкового модуля. Для нього там тиск може бути не дуже великим». «До речі про ерід. Камінчик на своїй половині калібрує якийсь прилад. Воно схоже на пістолет. Не думаю, що ми почнемо космічну війну, тож це має бути чимось іншим». Він тримав прилад однією рукою, клацав на ній іншою, а ще у двох був прямокутний екран, під'єднаний до нього коротким кабелем. Остання вільна рука була йому за якер. Риданець чимось схожим на викрутку щось підкрутив у приладі, і раптом панель ожила. Раніше вона була поверхнею плоскою, а тепер мала текстуру. Він водив пістолетом в боки, і рельєф на екрані теж змінювався в такт рухів. Вдача, воно працює! Я перехилився на край крісла, аби краще розглядати і уточнив. Що це? Чекай! Він навів пістолет на мій екран. Підкрутив налаштування, і прямокутна схема перетворилася на круглу. Нахилившись ближче, я помітив, що одні частини трохи вищі за інші. Виглядало, як мапа рельєфу. Цей пристрій чути світло, як людське око. Ова, це камера. Мовив він швидко. Тепер ми маємо у словнику слово «камера». Воно аналізувати світло і робити текстуру. Ого, а ти можеш відчувати текстуру? Круто. Дяка. Він приєднав камеру до стіни своєї бульбашки і зафіксував її кут так, щоб пристрій було наведено на мій головний екран. Який довжини світла можуть бачити люди питання... Всі довжини від 380 нанометрів до 740 нанометрів. Зазвичай люди просто не тримають цього в голові. Але більшість людей не є шкільними вчителями, які тримають на стіні класу гігантську таблицю видимого спектру». «Зрозумів», – ріданець щось повернув у своєму пристрої. «Тепер я можу бачити те, що бачиш ти. Ти крутий інженер». «Ні», – він відмахнувся клашнею. «Камери – це стара технологія. Дисплей – це стара технологія. Обидва були на моєму кораблі заради наука». Я лише трохи модифікувати для використання всередині. Я думаю, що у ріданській культури дуже багато стриманості. Ну, бо камінчик один із тих людей, що просто не приймає компліменти. Він вказав на коло на своєму дисплеї. Це, Адріан, питання. Я глянув, на яку саме частину планети він вказує, і порівняв її з моїм екраном. Так, і ця частина зелена. В мене немає слова для цього. Природно, мова Рідану немає слів для кольорів. А звідки б вони їх узяли? Я ніколи не вважав кольори чимось таємничим. Але якщо ви ніколи раніше про них не чули, то вважаю, що вони можуть виявитися досить дивними. У нас є назви для частотних діапазонів електромагнітного спектру. І знову-таки, мої учні мали очі і кожного разу дивувалися, коли я вживав слова рентгенівське випромінювання», «микрохвилі», «вайфай» та «фіолетовий» стосовно різного спектра світла. Тоді ти їх і називай. Так-так, я назву цей колір «середньогрубий». «Візерунок мого екрану для високої частоти гладенький, для низьких частот грубий, цей колір середньогрубий». Зрозуміло. І так зелений знаходиться якраз посередньо інспектру, який бачить людина. «Добре, добре. Чи зразки готові питання?» Ми на орбіті знаходимося вже день, а я активував пристрій для відбору, як тільки ми прибули. Перемикнувся на екран пристрою для зовнішнього відбору. Згідно даних, він був повністю придатним і навіть мав таймер. Після відкриття лючків пройшло 21 година і 17 хвилин. Думаю, що так. Ти забирати. Ох, просто я. Позакорабельна активність – це так багато метушні. Ледача людина. І ти забирати. Я посміхнувся. Коли він жартував, його тональність трохи змінювалася. Знадобилося чимало часу, аби це зрозуміти. Це, схоже, немов паузи між словами. Вони не мають однакового періоду, я не можу чітко вказати на них пальцем, але коли чую, то розумію. З екрану зовнішнього відбору я віддав команду «Закрити лючки» і повернутися до плоскої конфігурації. Панель підтвердила, що команда виконана, а зовнішні камери це підтвердили. Я вліз у баклан, відкрив люк і пройшов шлізування. Адріан виявився неймовірно розкішним при особистій зустрічі. Декілька хвилин я стояв на обшивці, вирічаючись на величезну планету. Відвидива смуг темно та світло зеленого, що плили над сферою, відбиваючи світло та у кита, просто перехоплювала подих. Я міг годинами так роздивлятися. Скоріше за все, я і з землею так би робив. Чувачі, як же я хочу це запам'ятати? Кожен міліметр видива є просто неймовірним. «Ти зовні вже довго», – почулися звуки ріданської через навушники. «Ти в безпеці, питання!» Я налаштував панель управління виходами у простір так, щоб у стерновій завжди звучав мій голос із зі скафандру. На додачі я приклеїв до камінчикової бульбашки мікрофон і налаштував його на активацію голосом. Все, що йому треба було робити, то це говорити, і передача йшла. Я дивлюся на Адріан. Він красивий. Дивитися пізніше. Забирай зразки зараз. Ти надокучливий. Так. Я дерся по обшивці, купаючись у світлі планети. Все набуло світло-зеленого відтінку. Збирач зразків знайшовся саме там, де й мав бути. Не такий він і великий, як я вважав. Десь пів квадратного метра. Поруч знаходився важель з червоними і жовтими смугами. Текст на важелі був наступним – потягнути важель, аби вивільнити ПЗВ, продубльований московицькою і китайською мовами. Я приєднав фал до звичайного отвору, пристрої, підозрюючи, що саме для цього його і зробили, і перевів важель у відкриту позицію. ПЗВ вільно злетів над обшивкою. Зворотній шлях до шлюзу я пройшов, тягнучи його на повідці за собою. Після шлюзування виліз із скафандру. – Все вдаватися, питання? – Так. – Добре. Ти перевіряти обладнанням для науки питання? Так, зараз. Я відкрив панель центрифуги. Приготуйся до гравітації. Гравітація, так. Він охопився за скоби трьома клашнями. Для наукового обладнання. Коли центрифуга розкрутилася, я взявся до роботи в лабораторії. Камінчик скотився своїм тунелем до лабораторії і уважно спостерігав. Ну як спостерігав? Прислухався. Я поклав ємність зі зразками на стіл і відкрив стінки. Цим боком вони дивилися на таукита. Я посміхаюся від того, на що дивлюся. Нахилив голову, аби глянути на камінчика. Ця стінка була білою, коли ми почали, тепер вона чорна. Не розуміти. Колір приладу змінився на кольор астрофагів. Ми їх багацько набрали. Добре, добре. Протягом наступних двох годин я зішкріб з обох половин все, що на них не чіплялося, і розділив групи по контейнерам. Потім добре промив зразки водою і дозволив астрофагам впасти на дно. Впевнений, що ця лепка субстанція набиралася разом із астрофагами, коли я їх відшкрібав, і тепер мені потрібно, щоб її не стало. Провів серію тестів. Для початку прогнав декілька клітин через визначник ДНК, аби перевірити, чи вони ідентичні астрофагам, знайденим біля Землі. Вони виявилися ідентичними, як мінімум маркери з тих, які потрапили на аналіз. Потім я перевірив популяцію кожного зразку. «Цікаво», – проговорив я у голос. «Що цікаво питання?» – ожив Камінчик. Обидві половини мають приблизно однакову популяцію. «Не очікувати!» – відповів Варяданець. «Не очікувати!» – погодився я. Один вхід ловички дивився на тау кита, а інший – на Адріан. Астрофаги мігрують для розмноження. На кожного одного збудженого астрофага, що летить на Адріан, зі іскрою в очах мають повернутися два. Тож, грубо кажучи, вдвічі більше астрофагів має летіти з Адріана на тау кита, аніж летить в інший бік. Але сталося не так. Вихідна популяція така сама, як і вхідна. Камінчик поліз до тунелю, що вів на стелю лаби, щоб краще бачити. Помилка в підрахунках питання. Як ти рахував питання? Я виміряв вихід тепла від двох зразків. Це безпомилковий варіант. Дізнатися, з якою кількістю астрофагів ти маєш справу. Кожен зразок перебуває при 96,415 Цельсія. Чим більше астрофагів, тим більше тепла поглинає металева пластина, на яку я їх поклав. Ріданець склав дві клешні разом. Це гарний метод. Популяція має бути однакова. Чому питання? Не знаю. Є згріб трохи повертанців? Так, тих астрофагів, що сунули з планети до зірки. На предметне скло і поклав під мікроскоп. Камінчик сновигав по тунелю, аби бачити краще. Це що? Питання? Мікроскоп. Він допомагає мені бачити дуже дрібні предмети. За допомогою нього я можу бачити астрофагів. Вражений. Я глянув на зразок і мені забило подих. Там виявилося багато чого іншого, крім астрофагів. По всьому полю зору чорніли їх крапки, але були ще й прозорі клітини, маленькі, схожі на бактерію штуки, більше схожі на амебу. Тоненькі то всі спіральки. Забагато для підрахунку. Це так, наче дивишся на життя в краплі води з озера. Ого. вигукнув я. Життя там же повне життя, не лише астрофаги, купа інших видів. Камінчик прямо застрибав по стінам тунелю. Вражений, вражений, вражений, вражений. Адріан це не просто планета. Вів'я далі. «Адріан – це планети з життям, як земля чи ерід. Це пояснює, звідки береться метан. Метан виробляється життям». Камінчик застиг. Потім виріс угору. Я ніколи не бачив, щоб він так високо піднімав панцир. «Життя також причина невідповідності. Життя – причина». «Що?» Більш збудженим я його ніколи не бачив. «Чому? Я не розумію». Він стукав клешнями по стіні, вказуючи на мій мікроскоп. «Яке життя на Адріані їсти, астрофаги!» Популяція в балансі. «Природний порядок, це все пояснювати!» «Боже!» – задихнувся я. Серце ледь не вилітало з груди. «Астрофаги мають хижака!» Там на Адріні ціла біосфера. Не лише астрофаги. Біосфера там активна навіть з лінією Петрової. Звідси воно і почалося. Мало початися. Як ще можна пояснити незлічайно багатий розмай форм життя, які розвинулося до міграції в космосі? Вони всі мали спільного генетичного пращура. Астрофаги були просто однією з численних життєвих форм, які тут розвинулися. Як у всьому житті тут є відхилення і хижатство. Адріан – це не просто одна з планет, інфікованих астрофагами. Це батьківщина астрофагів. І це батьківщина виду, що харчується астрофагами. «Це чудо!» – заверіщав я. «Якщо ми знайдемо ворога, ми узяти додому!» – камінчик продзеленчав вище на дві октави. Він їсти астрофагів, розмножуватися, їсти ще більше астрофагів, розмножуватися, їсти більше, більше, більше. Зірки врятовано. Так, я притиснув кістяшки до стінки тунелю. Дай кулачок. Що питання? Я знову стукнув тунель. Це, зроби це. Він відтворив мій рух за стіною навпроти моєї руки. Святкування, сказав я. Святкування.